Ja, hej och välkomna till Carlos podcast. I det här avsnittet är det 20: i ordningen. Det är jag som är Carlos. Och jag heter Leo. Och vi börjar i vanlig ordning med att dedikera programmet. Den här veckan dedikerar vi till... Ja vad var det De tappra, äh, stackars och härliga fotbollsspelarna i Allsvenska. Som har dragit igång. Just det, Allsvenska har dragit igång. Det är... Det ska bli kul, det kommer bli en kul säsong eftersom man aldrig vet vem som kommer vinna just våran härliga svenska eh, liga. Och jag vill även innefatta, vi vill innefatta även alla materialförvaltare och plansköter och allt det där också tycker jag. För de är också viktiga. Ja, de, de, får, de får det se bra ut. Och de får inte vara med i allsvenska bilagorna som tidningarna släpper. De, det borde man ha plus på, eh, kanske då att den som har hand om gamla Ullevis Gräs får tre plus han är liksom bra på straffarhållet men värdelös på mitt plan. Att, att fixa mitt plan. Och den som har hand om Friends Arena kanske är skitbra. <laughs> på linjer. Ja, på linjer. Ja, däremot den som har strömvallen där i, i Gävle är väldigt dålig på att måla raka linjer tydligen. Alltså. Ja, det kan det vara. <laughs> men de har inte problem med sorkar där i alla fall. Inga sorkar där, det är mm. väl konstgrepp. Typ, Precis, sorkar håller sig borta. det. Yes. Så, alltså en har ni den. Eh, kör hårt. Vi kommer att följa med hela året. Hej heja! hej ja! Vi går vård, Har du någonting som, något speciellt som har hänt i veckan? Ja, sen vi spelar in senast har jag flyttat in i en lägenhet som vi sitter i nu. Oh, yes. På hissingen i Göteborg vid Backaplan. Uh, jag bor i ett lite äldre hus, men tittar man ut så ser man nybyggda fina hus. Ja, uh, <laughs> tror jag med. Så det är sådana där grejen som uh, en idiot på resa. Ja, kommer ihåg den. ja. Uh. Var, och skulle han ju, jag inte ihåg vad han heter men det är ju Ricky Gervais kompis som sticker iväg mm. han skulle åka till Petra i Jordanien den här inhuggda staden den här gamla staden, i, staden. Ja, inhuggen i Berg. och då så visade de en bild innan på det här, jag tror att det är biblioteket eller någonting som är den vackraste byggnaden och så visar de honom och sa vad tycker du? Säger, jo, det är väl det okej okay, men jag bor ju hellre i grottan mitt emot och har den fina uttryckten då en bor i det fina huset och tittar ut och ser en grotta så det är lite samma, lite samma upplägg här. <laughs> jag har inte kollat på det tidigare. Jag har sett några små småklippar. Han, han är jävligt sköjlig. Ja. Och jag gillar Ricky Gervais. Men Det är en skön inställning och den inställningen har väl jag också. Då. Och det är ju, att, flytta är ju, att flytta är ju hemskt. Men att ha flyttat är härligt. Liksom. Det är ju fruktansvärt jobbigt att flytta. På många sätt. Så man förstår ju också liksom att slänga saker. Som är större än en vanlig. Eh, vad heter det? bärkasse. Det ja. är också jobbigt. Jag förstår de här människorna som när de dör bor i, i samma villa som de har bott i 50 år och har liksom samlat <laughs> 50 års skräp eller 50 års storskräp i källan. Kommer du göra det tror du? Kanske. Här har ju vi, vi jättemycket plats här men nästa gång. Ja, Du ja. har fått lite större förråd eller ett vinstrum. Ja. Eller när, när det blir en villa då jag tänker att då har man flyttat klart kanske. Har du du ska bo i villa? Nej, jag ska bo i lätt villa. Du ska bo i villa. Det var en av mina eh, drömmar eller mål att eh, vara med och bygga en egen, eller vara med och eh, rita en egen villa som sen byggs som jag ska bo i. Ja, det, det är klart. Om man får rita en och, och göra allt själv, då. men det, det, det går bra om du inte har byggt den själv. Det go, ja, det går okej okay då. Det går ja. okej. Okay. Varför <laughs> vill du bara bo om du har byggt det själv? Nej, jag har bara inte tänkt på det så mycket. Jag har eh, men det är så jag växte upp i radhus. Sen så har man bott i lägenhet efter det. Jag har aldrig bott i ett hus. Man har du aldrig tänkt på att bo i hus? Eller? In, in, in, in, jag har inte, inte rest tanke i framtiden. Nej. På samma sätt. Så Men du har prövar så, tanken i huvudet alltså? Ja, ja det är klart är alla vill prövar tanken ja. i huvudet. Men det är inte den idén som, som fastnar. Men jag vet ju, du har ju växte upp i villa mm. Så du, du, det är kanske därifrån det kommer. Du ja. vet inte bra, det är. Ja, men vi, vi sparade inte så när jag borde vilja. Vi hade inte allt skräp kvar. Nej, nej, nej, okej. nej. <laughs> du, bara det okej. Det är bara en som kom nu. Jättebra. Så uh, det är väl egentligen det mesta. Det är inte alls det mesta ut, men det är väl det jag vill. Det andra håller för mig själv. Ja, ja. <laughs> <laughs> Och jag, jag, jag. Jag gillar lägenheten. Det, det, jag, jag gillar det, det snäva taket eftersom det är högsta våningen. Och jag hoppas det kommer bli gött varmt. Ja. Och sommaren, det Jag gillar det. Jag gillar att trots att jag läser väldigt lite egentligen när jag har så har jag nästan lyckats fylla en halv bokhylla med böcker. Tycker det ger en väldigt lite karaktär. Ja, det är som man vill ha då har att jag borde vilja så vill jag ha ett bibliotek. För du får det är Eh sen så vet vet inte vad det kommer vara för det kanske Vad har då några vettiga böcker här Ja, absolut. Jag har till exempel två stycken biblar och en koran men sen har jag, det var roligt var då. <laughs> när jag bodde i Stockholm så var det någon som var hemma hos mig och tittade på min bokhylla där och jag vet inte hur det kom fram men det, jag har några böcker som handlar om Barack Obama och de stod bredvid varandra och de stod med ryggen bara ut så man ser bara vad de heter och då heter de, en heter Att våga hoppas och den andra heter Tron på förändring om man bara hör de två titlarna, vad, vad tror man att de böckerna handlar om då? Självmord. Självmord? Att våga hoppas. Hoppas. Ja, ja, men... ja självmord. Ja. Självmord Och, ja. och eh, tron på förändring. Låter det låter lite som självhjälpsböcker va? Jo, ja. absolut, absolut. Så här är en kille som har varit nere och vänt kan man säga. Jag har ja. ju varit nere men jag har inte vänt den. Ja, herregud. Då, då har vi flyttat tillbaka till Göteborg för det är ju absolut en vändning. Ja. Och då har ni egen bachelorpad. Bachelor du har vänt, helt klart. Vad har du gjort? Jag, jag, har, gjort, jag har lyckats trycka ihop ganska mycket här. Jag har varit ute med motorcykeln för sådant Jag har provsmakat våran öl. Jag har varit på en öl- och whiskymässa. Jag har tittat på kor. Mm. Jag kan börja... Jag inte så mycket. Det är bara ett sånt, ett sånt steg man tar varje år. Höll du på att ramla eller? Nej. Men däremot så har jag ju inte körkort så vi, vi kan inte prata för mycket om det. Bara en fråga, när du stannar vid rött ljus, lutar man sig alltså alltid åt samma ben då? Eller man här, ja nu lutar jag mot vänster, för det är väl ganska tungt? Nej, det, det är ditt. Stöter du ner det... båda benen? Ja, om man har åkt långt, ja. så vill man ju sträcka på benen, men annars, det är inte så tungt. Det är om du lutar säkert alldeles för mycket så blir det tungt. Ja. Men så länge du är här uppe så... Nu får du får inte luta dig för mycket. Tack för att tips från coachen eller du ville <jag> spekulera. Ja. <låder> yes, det det. det Och så ja, det är ju ganska stora nyheter ändå. Ölen är klar. Och vi har fått väldigt bra kritik för Väldigt bra kritik. Ja, vad ska man säga? Det är svårt. Det är en pay -lail. som vi kommer. Vi kommer att göra den igen. Jag du kommer förhoppningsvis vara med Leo. och vår vän Fopà som ska vara med. Och vi kommer att göra den här igen. Och förhoppningsvis mer eh, i större kvantitet. Um, jag har också smakat på det faktiskt. Och jag gillar inte öl men jag tyckte den var lika äcklig som, <laughs> som alla andra. Så det är väl ett bra betyg. Och det är ett bra betyg ja. från dig, det, det är det absolut. Ja. Um, och sen så var på ölmässan då i uh, Vapnegård, nä, utanför Halmstad. Uh, öl och, äh, och whiskemässa. Och så var jag på en föreläsning av uh, Dugge i egen person. Som grundade Dugges Mikkel sa jag inte nu. Ska jag Vad är DuGus då? DuGus är ett bryggeri, det ett -bryggeri som ligger i ja, Lammette. Mm -hmm. eh, och han pratade om man fick prova fem olika sorters öl. Han pratade om humlesorter, maltsorter, hur man gjorde det och hur man eh, hur man kunde börja. Och det tog läraren lite över en timme. Skitintressant, jag har lärt mig massor. Om hur vi ska göra i framtiden, hur vi ska brygga, hur vi ska göra annorlunda. Och, eh, jag, jag är sjukt taggad på, på att köra nästa runda. Ja, ah, okay. det kommer bli riktigt jävla kul. Men hur mycket av första säga satsen finns kvar? Ja, det finns nog ja, sex, sex lite, kanske. Oj. Ja. ja, vi tog det, vi tog med en så mycket. Näm. Det är nah, det, det <laughs> ju på. Vi, vi vill ju att så många som möjligt skulle pröva. Och vi har inte riktigt fått hem alla flaskor. Här. Men det, det kommer, de, de ska ut på, på marknaden. Så att säga. Ja, svarta marknaden då? Ja, det får bli det till en början med. Så, vi har gått från en laglig podcast till en lite underground. Ja, det är mycket hur körning också. Ja. Så, men vad man än gör, kombinera inte och, och Det är Nej. det enda vi uppmanar ja, till. Ja, det är det faktiskt. Ja. <laughs> mm. Vad var det för kor? Ja, ja, nu de, de producerar ju all sin, sin, sin egna mjölk. Och mm. de har, var det 1200 kor. Mjölk, mjölkande kor. Och ja, de har ett hotell, de har ett slott där. där vi övernattade, jag och Samuel, en natt. Det var under öl- och whiskymässan. Vi var och kollade på de här konorna och mjölkade. Så allting är här producerat, Trademark. Det. här producerat, kul. Ja, ah. närproducerat finns ju har vi hört, eh, oh, vad är det mer? Där producerat. Finns det? Nej. <laughs> men det är importerade <laughs> grejer. Ehm <laughs> um, men nej, alltså här producerat för då, då mjölkas mjölken i en stor karusell. Då, eh, det var ganska fräckt att se faktiskt. Um, och så kyls mjölken ner så går det en ledning under marken ungefär 30 meter till mejeriet. Jag tror det är kortaste transportsträcken i Sverige antar jag. Och, och så produceras det i vanlig mjölk, så alla grön, röd och... Blå eller? ja. <laughs> det är svårt med färger. Jag har och så... druckit den. <laughs> och så de gör ost och så gör de även opasteuriserad mjölk som inte har kokats och kylts ner. Vad, Vad använder man det till den är lite tjockare. Är det fint eller eller? Den, ja, den ska var nyttigare i alla fall. Och den kostar mer. Ja. För, för att den inte är behandlad. Vi fick med oss två paket hem. Oh, opastoriserad. opastoriserad. Oh, homogeniserad tror jag det kallas. Till och med. Är fruktansvärt god. Den är godare än vanlig mjölk. Den är slut. Nu. Nej, idag. Vi kom hem igår. Och så... De har ju laktosfri. Kanske. Nej, jag kan inte det. Oh, Nej, det gör de kanske Nej. inte. Det är det de inte gör. Men i alla fall, Och de, så här, 1200 kor, jag tror de har 2000 någonting kor, jag vet inte vad tjur är, jag såg inte en enda tjur, men kalvar och allt, så. men de tar vara på allting. När, när en ko, de har slakt det också med antar, de, de håller det lite under hatten. Det är det man vill stoltsera med, det var ett där och barn som kollar. Men de tog vara på allt verkligen, allt kött, för de hade en solhall där, vi handlade en hel del. Det var ju kött som, det var inga e-ämnen i de kötten, det är köttet. De, vi vi, vi såg över på det här hotellet så fick vi nyckeln, då var det vi hade nummer 3136 tror jag. och så kom jag inte ihåg, det var ett namn på rummet kom in, så att det låg en kohäll på en äh, koskinn på, på golvet ja, det, Så vi så på morgonen så läste vi en tidning att de tar ju vara på allting i den här gården så den, det skinnet som låg där det var från den kon 3136 och så namnet ja. <laughs> nej men det där var inte <laughs> Det var inte så trevligt. Det var konstigt. Ja, ja det, Men de har jag tagit vara på allt. Tagit, tagit, äh, Märjen har det gått buljong på. Jag trodde, Det fanns inte mycket kvar på koner. Är det så man buljong? Jag har inte alltid undrat det, men jag vet inte man gör buljong. Jag har aldrig undrat. Men nu, nu kommer jag säga att jag vet det. Det kanske inte är så. Men det är så stod jag för att de gjorde. De tar på skyndet och de mjölkar ju skiten nu där. Inte skit, men de <laughs> mjölkar all mjölk ur men jag gillar hela konceptet härproducerat Och så att det inte Du vet var saker allting kommer ifrån Jag tänker på det mer och mer det senaste Men jag tror att Många bör kanske tänka Mer på Ja det går att jag det, det är klart jag Kommer du ja. ihåg när, det var inte så många år sedan Men innan det vände liksom Då hade du ju var det Ica Quantum eller så här här Reklam som var Jorden runt i en kundvagn Som att det var en bra grej då att Sakerna kom från hela jordens alla hörn, om man säger så. Så skulle ju ingen kommunicera idag. Oh, Utan nej. det är så här, allting eller har vuxit och typ nära oss. När ja, Inte där producerat då. Där. Jag har vi vänt väntat verkligen? Ja, <laughs> ah, jag trodde att den reklamen handlade om att de hade matvård från, från hela världen. Att de hade, de, de, för Ica har alltid de här världshyllorna, och ah, ah. nublar och... Ah, ja, ah, jag vet inte om de menade att, du menar att de har taj mat men att den är svenskproducerad. Nej, nej, den, den kan vi producera där, men det är mat med stuk från Asien, från Orienten. Ja, Men jag tror ja, men de skulle aldrig man använda den jorden runt i en kund. Men det är ju fruktansvärt. Du har helt är, rätt, de hade orätt. aldrig använt den idag för de hade fått så mycket skit. <laughs> och det är inte heller fint eller vadå, att, att köpa, kanske jag har tänkt om innan, men på, jag vet inte på 30-talet eller någonting. Det var det säkert jättefint om eh, man köpte bär som var från Sydamerika eller någonting. Det är de billigaste bären kommer ju från Sydamerika nu. Eller ja. alltså de billigaste grejerna kommer långt ifrån. Det är ju ingen, ingen häftig grej så. Nej, det är ingen hemlighet med det är längre. Det avslöjas fram och tillbaks. Eh, var, var de faktiskt kommer ifrån. ja, ja Alltså billigast arbetskraft och så lättast. Se till så att det växer så fort som möjligt. Men, men till vilket pris. Man vet ju inte vad man får i sig Nej. längre. Och det är... Man bör nog gå till ofta oftare. Vi hade ju en lärare jag, på högstadiet som heter Bengt. Han sa att eh, våra kroppar kommer aldrig förmultna. För man fryser så mycket konserveringsmedel under sin livstid. Just. Så vi blir liksom balsamerade under vår livstid. <laughs> så vi, de kan ta oss direkt till Madame Tussauds för vi kommer stå så... Eh... Det kommer ja, vara som vaxfigur ja, ungefär. Ja. Man kan köra öppna kistor. Man vill inte gräva ner. Det bara kan vara genomskinlig plast. Sen har man ett stort fält med massa sådana kistor. Och så ligger folk där. <laughs> Hela är eller lyser nästan. Och sen, vad, vad lärarna sa till en. var ofta ganska dumt. Vi hade ju en, under minnen också. Hade, hon heter Gunnhild, en syslöjslärare. Mm, jo. Hon sa att alla killar då Ta av och det är helt okej okay att säga det Men sen sa han, ni kommer bli flintskalliga Alla ni, bara för att ni har så mycket keps på er Jävla idiot Vad, va, De här gubbkepsarna som man kallar dem Som man alla hade för och alla mm. hade hatt för. Alltid. Ja. Vissa blev flintskalliga Det är sant, men jag tror det har mer att göra med Det har väl med, med Ens hormonnivå att göra tror jag, Om man tappar hål eller inte I, Inte att man har keps på sig Nej, jag tror inte att det har med någonting med det <laughs> När lärare ljuger, det, det förstör för många på Alltså inte bara att man då kanske får fel information Utan man tappar ju förtroendet för hela ja, för alla lärare lite i alla fall Vågade vi syna henne med en gång Ja, tror man skattat nu. henne Ja, <laughs> ja det är, jag det Jag har aldrig käpps på mig nej. Och så har du hår nu Men nu har jag hår, ja. precis Varför för att med de andra klassen som är flinkskalliga nu <laughs> Nej Som har du inte, de har fortfarande år Tyvärr, Gunnhild <laughs> Vi går vidare. <laughs> um, har du någonting du har velat säga? Ja, jag, en sak som jag har velat säga. Och då är det ju dags för... Det här har jag velat säga hela veckan. Det, heter, det är nog min favoritpunkt i alla program. Och nu ska du säga något. Du ska jag ja. ja, så är det. Jag, har, jag vill säga förlåt för att det har gått så lång tid sedan den förra podcasten. Det var... Det är helt och hållet mitt fel. Jag lyckades bryta mot den första regeln när det kommer till att redigera att inte spara dokumentet efter att vi hade spelat in. Så det har jag velat säga hela veckan och nu släpper vi det. Och så, så vänder vi blad. Nu vänder vi blad. Som våran knug så. Ja, frågan är hur många blad han har vänt. så <laughs> han bara läser grejer som är ett blad. Ja, annars så får han ha hyra innan. Ja. och då har folk som är särskilt. I alla fall, Leo, berätta Ta dig in, det här din parodigen Ja det här är min fråga. nu har jag räknat lite Och kommit fram till otroliga ja, nya fakta här I USA så finns det många bilar Det vet alla, och det finns ungefär 250 miljoner bilar Och så finns det ungefär 3 34 parkeringsplatser Per bil Och det innebär att det, varje given Sekund minst finns Så många lediga parkeringsplatser I USA att de skulle kunna täcka Hela Skånes yta Otroligt onödigt. Det, som, det, det lilla jag har bidragit med här då, i denna grej är att jag har räknat ut ytan på alla lediga parkeringsplatser i USA. Inget annat. Nej. Nej. Och Min matte är så sådär. Att det, det kan stämma det jag nu. Och, det kan stämma. Och vad vi vet är att det tog tid. Det tog lång tid. Jag har också fruktansvärt dåligt självförtroende i mina liksom som jag borde ha. Så även lätta tal som jag egentligen kan, tror jag inte på att jag kan. Och då tar jag upp min räknare och liksom slår in. Tja aldrig... gånger åtta. Ja men du hade nog tagit upp min räknare då? Frågade mig in. Ja nej, jag bara har inte sagt det. var absolut. Jag, jag tror att alla gör det. Man blir lite för slapp när man har tillgång till sin smartphone direkt. Då har alla har min där. Ja. Men det Ja, de, om, om man kanske inte jobbar med eh, ekonom eller någonting. De kanske talar håller på med sådana små tal. Jag vet, Nej, Men man, man, man, man, man stimulerar ju ändå hjärnan ja. inom matematiken så det borde man kunna. En gång, för jag såld, när jag var lite yngre så sålde jag öl och chips på Ullevi. Eh, vid stora arrangemang. Och jag tror att det här var nog när det var Rhapsody in Rock. vi spelar ingen roll. Men då gick jag runt om en sån här stor låda på magen och sålde. Och då fick man ju betalt kontant och så fick jag ju då räkna ut. Och på något sätt så kostar väl kanske en öl, 25 och en chipsbåse, 17 eller någonting. Eller jag tyckte att det var jobbiga eh, tal alltså att lägga ihop och sådär. Ja, ord och På något sätt ja. ja. Och så, men så var det någon man då som hade köpt och så gav han mig pengar och så gav jag tillbaka pengar. Och så på något sätt tyckte han att det hade blivit fel. Eh, och så räknade jag igen då och så blev det samma sak igen. Men han stod på sig liksom och det här är ju fel. Och sa någonting annat än jag tyckte det blev. Och jag trodde på honom. För jag, jag är ju dålig matte liksom. Till slut så hade, när han hade stått där. Och jag verkligen försökte. Då kom hans eh, fru in i konversationen. Och sa. Men Gösta. Han är kanske inte hett Gösta. Men Gösta han har ju gett jag är rätt, Kom nu. För då hade jag haft rätt till hela tiden. Men jag trodde inte på mig själv. Och kunde inte stå upp för mig själv. Ja, det, det, ja, jag känner den situationen. Det är ju, det är ju skitjobbigt. Ja. Bara han om ursäkt? Nej jag tror inte det. Han var inte otrevlig. Utan det var mer... Att han stod på sig och ja, men tyckte att han räckte. rätt. När cool. <laughs> oh, ja, matematik. Det har inte varit någon utav våra, det, är, det är våra vår vänner som är närmast med ja, siffror där. Ah. Ja, precis. Du och jag har lite på med sånt. Så. Ja, jag tycker det är tråkigt. Vi, ja, vi satt upp telefonen och tog min där. Jag tar upp telefonen och ringer honom. Mm. Så får han räkna <laughs> ut. <laughs> jag gillar sånt. Vi, vi tar oss på att se vidare, va? Ja, vart går vi? Vi har en topp 10-lista. Nu är det dags för topp 10, topp 10, topp 10. Och jag vet att ni har väntat på den här listan. För det är Leos tur att presentera de topp 10 vackraste kvinnorna på svensk television. Ja, och jag sitter här med listan. Och jag sitter också här med bilder på dem som är med på listan. Fan, fantastiskt! Det är ju så att de tre första på listan, som jag kommer säga sist. De är ju då... Rankade kan man säga. Yes. De andra är inte det. Jag vet inte riktigt vilken ordning det är. Bara, de sju första är någon konstnär nu bara. Eh, första namnet jag säger är Kalina Berg. Yes, känner jag igen. Yes, hon har Så. jobbat på TV4. Hon jobbade på Radio först, tror jag. Sen var det TV4 och nu har mm. hon precis börjat på Kanal 5. Hon har ju en, en talk show där som heter Den bärbara talk showen. Just, det, jag hade aldrig en reklam om det. Vet du vem hon är gift med då? Eh, Luke! Ja. Andra kvinnan på listan yes. heter Doreen Månsson. Hon är på SVT. Vet jag inte vem. är. Tror jag är, är SVT, det blir lite osäkert. Eh, hon har gjort bland annat, jag tror att hon var programledare för ett program ett en programserie som hette De kallar oss rasister. Och då hon runt och snackade med, ja, med folk som... Mycket skåningar var det faktiskt. Eh, ska man vara ärlig säga. Eh, sen har vi Josefin Bornebosch. Yes. Ja. Behöver ingen behöver närmare presentation. Ingen, ingen närmare presentation, absolut. Sen har vi Gina Dieravi. Programledare för Melodifestivalen. Yes, och vi gillar Irina. För hon har härlig... Härlig attityd. Ja, hon är skön. Attityden gör väldigt mycket hos henne. Visst, hon är, hon är vacker också. Ja, ja det är skön attityd. Då håller jag håller med dig. Yes. <laughs> Anna lindman Barsk. Hon har... Jag vet inte om det är programmet fortfarande går. men heter Annas eviga på SVT. Där hon samlar folk och så pratar om stora frågor. Typ vad är rikedom och sånt där. Ja, Du sitter noga för henne ja. Men jag rynka lite på näsan där. <laughs> kan vara så att Bibeln inte gjorde en rättvisa. Sen har vi Katarina Sandström som är nyhetsankare, rapport i det hon har. Ja ja, nu vet jag, då vet jag ändå. Namnet efter, jag hade du ingen aning om. Efter det går vi över till en klassiker. Agneta Schärdin. Hon är också härlig tycker jag. Hon var sjukt skön och hon har med så jävla länge. Ja, jag tror ju, det var ju så många det var ju många som sökte till småstjärnorna på grund av Agneta Schedin. De ville träffa henne och sen sa ja, men jag kör väl rednecks då? <laughs> och så, och så sen får så de snacka med henne och är helt glada och sa, ja, nu är det dags då. Vil vilka, ska du vilka ska ni vara eh, vad, då? Varför? Vad menar du nu? Vad är det för program? <laughs> <laughs> om du får en lista här med fem artist. Efter första säsongen fick de göra om. Då fick de uppträda först och sen vill vi inte göra henne, så klippte de ah. <laughs> Nu är vi faktiskt framme vid topp tre. Yes, top 3. all right. Hem har du på nummer tre? Marie Zernholt. Ja, nu, ja, jag känner igen henne lite. Jag, du vet vem Marie Zernholt är? Ja, hon har varit med i... Jag, jag har känt igen henne på stan hade jag inte gjort. Nej. Men... Hon var ju art är artist, men hon har ju varit programledare för Melodifestivalen till exempel. Ja, det kan för va vara därför jag inte känner det. Sen har vi nummer två, Rafaela Lindberg. Eh, Ekonomienheterna på TV4. Ja, nej. Ekonomienheterna, tror jag, du. Då byter jag. Och överlägsen ett och har vi Tilde DePaula, TV4. Nej, jag känner inte igen. Känner inte igen. Du, Nej, det du får fan skärpa dig. Alltså. Jag, får, jag får börja kolla mig på tv. Ja, de här har ju, till Paula har ju varit på tv i 15 år. Vad har hon haft för program? Nyhetsmorgon till exempel. Hon hade ett, ett ungdomsprogram när vi var ungdomar, eller unga ungdomar, med David Helenius. Eh, där hon Hellenius. en gång visade sina bröst, eh, tror jag. Men det, hon har haft, ja. Hon hade ju också det här... Hette det Försvunnen eller någonting där folk som hade tappat eh, kontakt kanske att de blev bortadopterade när de var unga ja Columbia eller någonting. Ja. Och då hon med då den här killen eller tjejen som ja, letat har sina föräldrar. Ja, så, så, sådana problem att kolla typ på. Uh, ja, men jag får väl ta, ta och gå in på Youtube helt enkelt. Ja. Och söka lite. Och nu har du sett bilder på det. Eller? Ja, nu har jag sett och jag, jag gillar listan. Jag, ja. jag tycker du har några fina barn med. Det. Missar jag någon, tyckte du? Eh, uh, Alltså det, det var ju när, när, man, var, när man var mindre eh, Och så så Att jag kommer tänka på det nu Det var för att eh, Jag såg någon, någon reklamsnutt om Let's Dance Ja Och det var ju Sofia Vista Sofia Sofia Sofie Propp mm. Var med där Och de, de hade ju något eh, Barnprogrammet Eller programmet När, när barn tävlar mot varann uh -huh. Med slime och sånt ah, ah, ah. Det ja, ja Där var vi ju jätten fin När hon Eriksson på den tiden jag det kan hon ju. Ja. Ja, ja, nej hon hade nog aldrig faktiskt. Ja, på på, på den på den tiden. Nu, ja. När hon var så sjuk och trött. tre barn. Har hon tre barn alltså. Ja, den ja, fyra kan. Oj. han ja. blir ju ja, klamm av det, ja, det kom, man sliten. <laughs> Kul Nej, ja. då jag tycker att du att du missat någon där. Var det någon som bubblade som Oj. Uh, ja. Han <laughs> <Anders Lundin>, ja. <laughs> Nej, det var kanske inte det. Jag vet inte riktigt. Det är liksom nu ni tog med Marie Särnhållt, trots att jag, jag tror bara hon har varit programledare för ett program. Det, det var ju för sig Sveriges största program. Så då är det, men annars så kan man ju tänka folk som är med ofta på tv. Uh, till exempel. Babben. Babben Larsson. Ja, men till exempel då. Så alltså som, som till exempel som ja. är med på tv ofta, men ja. inte programledare. Men jag, jag höll mig borta från dem. Yes. Så så är det. Så det var en att göra. Gick ju, jag behövde inte använda Google mer när jag tog fram bilderna. Jag, jag har ju alltid i huvudet så att säga. Ja, ja, jo ja, visst. Ja, visst. Mm. Nu ska vi ju ta fram en lista tillsammans där vi nog behöver använda Google faktiskt. Och Spotify och kanske andra eh, ställen. Vi ska, ta fram, eh, vi ska ta fram fem låtar var. Det ska vara mm. sommarlåtar. Och tre låtar ska vara nya och två låtar får vara gamla. Och det ska vara somriga låtar då som man själv tycker. Mm. Och, men ny betyder att den, inte, den här låten inte fanns förra sommaren. Så den kanske släpptes i september eller den kanske släpptes förra veckan. Yes. Eller däremellan. Mm. Och de två som är gamla får ju vara hur jäkla gamla som helst. Och de måste inte ha varit sommarhits men du ska då tycka att det här är en somrig låt. Den passar bra på sommaren. Absolut. Det Är många låtar som flyger genom huvudet samtidigt nu? Kan du bli en om? Ja. <laughs> Just det, är de samma så är det bra? Jo, jag tror jag, jag, jag har blivit väldigt nostalgisk senast. Jag har bara tänker på gamla låtar. Eh, någon som poppar upp, så jag vet. Jag tror inte att det var en sommarplåga. Eh, sommarplåga säga, men... Eh, Gina G. Mm. Ooh, ah, just a little bit. Just det, inom parentes. <laughs> <laughs> precis en Men uh, den de de poppar upp mig en gång. Den uh, är väldigt skönt. Det är den. Jag kommer att, uh, jag kommer att jävligt kul med det här. Kommer du ihåg Ann Lee, Two Times? Du, du, du, du, du, du. Ja. <laughs> Eller ATB, uh, Till I Come. Så <laughs> <Ja. laughs> kan vi hålla på ett tag. <laughs> Alice DJ. <laughs> ja. Ja, men det finns många goda här. Jag vet inte varför jag börjar rabbla massa slutet på 90-talet artister nu, men... För det är det vi är bäst på. Ja. Alltså vi, vi är okrönta mästare ja. på slutet av 90-talet. I sommar så ska jag och min syster ha en uh, liten grill, grillfest ihop. Och jag har kommit på temat, tror jag. Mm -hmm. Det ska liksom vara Party like it's 1999. Och då ska det bara vara låtar från 99. Ja, självklart. Det är då man ska festa som... När, ja, när, när 99 har varit det är då man kan festa som det var 99. <laughs> när Prince där 84 var och då kom på att vi ska... Fästa som inte. Han har ingen aning. Nej. Fan. Han måste, men jag tror det var mycket substanser på den sidan. Ja, det. Ja, jag tror jag också. Stack Min första satt på samma plan som honom. Det är ändå ganska greppigt. Det är alltså stort. Jag visste inte riktigt hur stor han var, men uh, han måste ju vara sjukt stort. Ja. In, inte Elvis, men. Uh... Ja, men en av de största på 80-talet. Ja. Och enormt kort. Ja. Men det kan vara enormt kort, säger han till så, så, så jo ja, men den är den, den är ja. Väldigt vit. Ja, okay. Ja, okay. Nej, men, vi wow, det är mycket musik att gå igenom. Mm. Mycket musik. Men det kommer inte ta tre veckor till nästa avsikt i alla fall utan det tar vi tar det nästa nästa ja. vecka så goda grejer helt klart. Ska vi påminna alla om vad vår intro och utro låt heter? Status quo! Whatever you want. Är det många som säger status quo, eller? Det är fel. Jag vet inte, jag har inte sagt status quo. Jag tror att vi stavas oss inte som Q-låta. Låta, säkra det Det är den låten som säkert lägger igång lite i bakgrunden här. Ja, den börjar nog komma. Ja, tycker det är Han gör det. Då det det. Det. <laughs> ja, har jag inte avslutat. Avsnitt 20. Ja, bra avsnitt. Ses vi i köttan. Ja, ha det gott. Har det.